З виховною метою. Може, навчишся поводитись, як належить мужчині. Може, брехати більше не будеш. Браслети у дівчаток забирати не будеш. Ламати дорогі чужі речі не будеш. Красти віддівчишся. Тепер починається справжня наука. Університет, га-га-га. Так ніжно зареготів Жора, що холодна вода страху, що досі підіймалась угору, Заморожуючи плечі, потекла чомусь униз і стала теплою, навіть гарячою. Ну, Зюзік, давай, покажи, на що здатний. Щоб із синцями на видних місцях, щоб по бабах більше не бігав. Завдання зрозуміли, Зюзя? Давай. За що? Волання Віктора потонуло у пронизливому крикові жанни і в його власних коротких хрипких криках-видихах після кожного удару. Все скінчилося швидко. Ці майстри убивства знали свою справу. Вони вчасно зупинились, чітко виконавши програму замовлення. На прощання Жора кинув коротко. «Значить так, ще раз з'явишся на горизонті, спалимо хату. Бувайте здорові, мадам, вибачте за турботи». Оглянувши подвір'я, підійшов до собаки, який досі жалібно хрипко скавчав, стікаючи кров'ю. «Послухай, Шар, мав би ти совість!» «Ми там свої людські проблеми вирішуємо, а воно бідолашне мучиться!» «Це ж ні в чому не винна тварина!» «Стріляєш, то стріляй по-людськи, зразу на смерть!» «Блін, нічого доручити не можна!» І Жора випустив дві три кулі з пістолета з лушником, який послужливо подав Шарик. «Бачиш, як треба!» От відмочилась тваринка. «Чи вчи вас, дурнів! Гарний пес! Сильний, вірний!» «Собака – істота підневільна, його робота – будинок охороняти. Стріляєш, поціляй в лоб, щоб скоро і напевно Собаці в серце не лучиш, вона ж на чотирьох ходить. А людині – це вже залежно з якою метою. Кожному індивідуально». Оглянувся на двору будинок. «А нічогенька хатка. Ти, Бури, завтра зайди, спитай, чи не продає. Думаю, як тебе побачать, то ціну загинати не буде». Я бу такий пожив, бос, завтра рано. Дні через три в акурат, проборчав бурий, що знався на своїй справі. Дорога по темній воді. Жура повертався додому з почуттям виконаного обов'язку, як говорив колись постійний лідер з густими кучистими бровами, з чувством глибокого внутрішнього удовлетворення. Це внутрішнє удовлетворення сьогодні справді сповнювало усі внутріщі. Цього вечора вони не просто відлупцювали людину, відновили справедливість, змусили брегуна сказати правду, повернути заборговане і відчути на власній поганій шкурі, як це воно, коли б'ють. А ще Георгій захистив жінку. За його внутрішнім кодексом Джигіта це стояло високо. Уперше за все своє довге життя Він зустрів жінку, яку хотілося захищати Крихітну, тоненьку, ніжну Вона тендітна, мов китайське порцелянове горнятко Вона світиться, мов коштовний камінець Вона лагідна і пухнаста, мов кошеня Таке дуже пухнасте, ангорське кошеня І ще... Вона самотня і беззахисна. Вона носить в дамській сумочці пістолет, бо боїться цього жорстокого світу. Тому їй потрібен він, Георгій. Їй потрібен справжній мужчина. В літах досвідчений. І в силі, і з нормальними бабками. І з бажанням осісти, нарешті, створити родинне гніздо. Може, хоч тут... У цьому маленькому місті, яке саме духом своїм заспокоює, кличе до нормального людського життя. Йому вдасться цього людського життя спробувати? А йому потрібна саме така жінка, яка знає біду, знає, що в житті почому, яка не боїться жити, яка розуміє цей світ, його закони, яку світ переконав у необхідності цим законам підкорятися. Її не треба вчити.